Ja, det är jag det, och det är ett direktsänd Idag vill jag tala med dig om vad du tycker vi kan göra för att minska våra svenska ungdomars psykiska ohälsa. Har du barn som har mått dåligt, eller är du själv ung och har erfarenheter? Och vad tror du är orsaken till att den psykiska ohälsan hos unga har ökat ganska lavinart de sista 10-15 åren? Så tycker jag du ska ringa in till mig alldeles strax. Numret är 0200 11 12 13. Men först vill jag ordet själv en liten stund. Och Varför jag tar upp det här ämnet idag? Ja, det är därför att jag har ju gått och funderat mycket på det. För lite mer än tio år sedan slutade jag en anställning där jag var BUP-chef. Redan då, för över tio år sedan, så kunde man se på väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin som är liksom den som anhalt ställe dit man går i första hand när man är mellan 2 och 18 år och gammal att det hade ökat, inte minst hos tonåringar och i dagens media, i dagens Svenska Dagbladet så tar man faktiskt upp en ny stor EU-studie där man har undersökt hela 12 000 elever i åldrarna 14 14-16 år där Sverige ingick i 11 länder där man har undersökt deras livsstil men också kommit, på, eller kommit med förslag på utifrån vetenskap och olika typer av åtgärder. Och då kan jag inte heller låta bli att ska prata mer om den studien alldeles strax. Men då kan jag heller inte låta bli att kommentera den stora nyhet som har vevats runt här på nyheterna om att en skola i Stockholm i Vasastan Matteusskolan där för övrigt en av mina barn har gått. I och för så länge sedan då, har hamnat i blåsväder anser man, eller media anser det, därför att man har köpt in ett ledarutvecklingsprogram från USA som har kostat 750 000 kronor och som innebär att man pryder från det att ungarna går i årskurs ett och årskurs två så pryder man på olika ställen i skolan med lappar med aff affirmationer, suggestioner ska jag kunna kalla det för- för att det ska kunna påverka led barnens sinnelag. Och när jag tittar då i Svenska Dagbladet så har jag en bild på det framför mig. Då säger man så här, de har gjort ett träd- och så kan då barnen läsa så här- eh, börja med målet i sikte, eh, ha en plan. Gör det viktigaste först, jobba först, lek sen- Tänk, vinna, vinna. Alla kan vinna. Försök att förstå, förstå sen att bli förstådd. Skapa synergi tillsammans är bättre. Vässa sågen, balans är bäst. Eh, och det här kritiseras nu. Och det är några lärare som har anmält rektorn och den här skolan till till Skolinspektionen. Jag måste faktiskt säga att jag håller inte med om det. Jag tycker att det här är bra saker. Därför att ju förr vi kan lära våra ungdomar till att eh, vi ska ha målbilder, att vi ska tänka att vi alla kan bli vinnare och att vi ska jobba tillsammans och skaffa balans. Det är faktiskt sådana saker som kan motverka psykisk ohälsa, anser jag. Det handlar faktiskt väldigt mycket om Att risan barnsben behöver coaching. Och även om det givetvis är omstritt att den här personen som skrev som är grundaren till det här managementprogrammet är en medlem i mormonrörelsen så tycker jag då att just de här suggestionerna som pryder matté och det säger jag utifrån min profession som psykolog och psykoterapeut är jättebra. Sen kan man givetvis diskutera om en etta glutt eller tvåagluttare begriper vad synergi är. Det är ju knappt att jag själv vet vad det innebär. Där kanske man skulle kunna tänka ett varv till och hitta liksom lättare ord. Men allting som kan hjälpa barn att ha kontroll och känna att de är i balans och att alla kan. Det är ju sådana saker som motverkar ohälsa. Det motverkar psykisk ohälsa. Så det där tycker jag verkligen är en storm i ett vattenglas. Vad tycker du? Det är en sidodiskussion sido idag. För den stora saken jag vill diskutera med dig då det är alltså den en jättestora EU-studien som presenteras i tidningen idag som visar att det finns en osynlig riskgrupp för psykisk ohälsa och självmordsförsök. Och det är bland ungdomar, och vi pratade om den här studien om ungdomar som var i åldern 14-16 år, som tillbringar alldeles för mycket tid framför datorn och sover för lite. Och, men den här studien visar också att om man gör alltså just insatser i skolan, så kan man då minska självmordsförsöken. Och i den här eh, studien, Så framgår till exempel då att det är vanligare med självmordsförsök bland unga, alltså våra ungdomar, än bland vuxna. Bland 15-19-åringar i Sverige så var det sex flickor och tio pojkar per hundratusen som tog sina liv 2010-2012. Är inte detta Illa, illa, illa. Men i den här studien som du kan läsa mer om den står väl säkert i alla eh, medier då, den heter Seile S-E-Y-L-E och på engelska betyder det Saving and Empowering Young Lives in Europe Alltså sälja Saving and Empowering Young Lives in Europe Och i det här projektet så ingår då Österrike, Estland, Frankrike Tyskland, Ungern Irland, Israel, Italien, Rumänien, Slovenien och Spanien. Eh, och det man kom fram till den här jättestora studien, och den här stora studien, är alltså 12 000 skolungdomar som deltar, som är de oftast eller räknas väldigt valida. Alltså det är en stor studie där man kan härleda slutsatser, man kan dra prognoser ur vetenskapligt. Eh, och i den här studien, då så ingick det tre förebyggande insatser. En kallades för ökat medvetande om psykisk hälsa och vände sig till eleverna. Och då fick eleverna som då var mellan 14 och 16 år utbildning, föreläsningar om vad psykisk ohälsa är. De fick läsa på information om det här hur man kan göra, om hur kroppen reagerar på stress och kriser. De fick kapitel eller om hur man kan tänka och vad som är typiska självmordstankar och hur man kan göra och vad man ska vända sig för att få hjälp. Man fick också spela rollspel. Väldigt bra, måste jag faktiskt kommentera, låter det här som. I det andra projektet så fick man vända sig till lärare som då fick lära sig att uppmärksamma elever som har dåligt och de fick lära sig hur man kan prata om problemen. Och i det tredje förebyggande projektet som alltså ingick i den här stora studien så kunde man så intervjuades elever av psykiater eller psykolog och de elever som ansågs behöva professionell hjälp hänvisas till vården, Alltså genom skolan och skolklasserna. Och det som är intressant i det här projektet det är att det mest lyssna nu det mest framgångsrika av de här tre projekten som ingick i den här stora studien Seile Det var där när det gällde det var den delen som handlade om att minska suicidala beteende, Det var där eleverna själva fick lära sig. Alltså där eleverna fick, fick nya kunskaper om vad psykisk ohälsa är tecken på det så blev det mer framgångsrik. Och då måste jag ju då säga utifrån min kompetens att det är ju faktiskt det som livet handlar om. Om vi ignorerar problem så har de en tendens att befästas. Och ju mer vi ignorerar våra ungdomar och när vi ser tecken på psykisk ohälsa desto djupare kan problemen bli. Så ju mindre vi ignorerar och ju mer vi lär ut kontroll kunskap i makt, det är ju sådana här gamla ord som har sen gammalt, så kan vi alltså minska psykisk ohälsa. Och en annan sak som är väldigt viktig innan jag släpper in är det många som ringer redan nu, det är också det att vi ska ha klart för oss att en människa, vare sig det är en tonåring eller en vuxen person, eh, får inte bara så där ifrån ovan symptom. Man får inte ångestsymptom när något inte har skett inom personen i fråga eller relation till omgivningen. Och man får inte depressionssymptom- om det inte är så att det skett någon skifte- i tankeverksamheten och i de inre bilderna. Och där har vi då våra svenska- eller våra internationella folksjukdomar- inom psykis den psyk ja, psykiska världen- som kallas då för ångest och depression. Alla reaktioner, alla inre reaktioner- som människan får- kommer av att det finns någon form av trigger. Någon form av trigger. Det kan vara i tanken att man ger upp, man får, tränas på att tro att man inte har kontroll, man inte har självkontroll. Det finns inga hopp. Man kan bli maktlös, hjälplös och gå in i en depression. Alltså bygga upp negativa förväntningar. Och ångest som tillhör, eh, som skapar alltså panik, rädsla, oro, ångest i olika saker- kommer ju också av att man kanske då har lärt sig eller tror i alla fall att man har lärt sig att världen där ute är farlig att det finns inget hopp för mig längre. Så kan det faktiskt vara. Men nu vill jag prata med dig om det här. Har du en ungdom? Har du själv mått dåligt som barn? Vad berodde det på? Vad fick du för hjälp? Och sitter du som förälder och lyssnar nu på radiet och har åsikter kring detta. Fatta luren nu och ring på 020-111213. Ska höra den det som är på tråden just nu. Hallå och välkommen till Radio 1? Nej. Hallå, välkommen till Radio 1. Hallå, välkommen till Radio 1. Då var det någon som anlägga på. Det är nämligen så att vi har inte vår eminenta praktikant här just nu. Hennes praktikperiod har nästan gått över. Vi ska prova ett samtal till. Hallå, finns det någon där? Ja, det är Patrik. Hej Patrik, välkommen. Det var länge sedan vi pratades vid. Ja, det var ett tag sedan. Hur står det till med dig? Ja, det är bra, bra. Tack. Du, vi ska strax gå mot en paus här, men har du åsikter och tankar kring dagens en om barns ungdomar psykiska ohälsa i Sverige? Det har jag ju definitivt. Jag kan ju se både till min egen son mm. och mina föräldrar har ju barn. Mm. Och... Okej, okay. men då, har, då hänger du kvar så pratar jag med dig efter pausen så kommer här Patrik. Ja. Toppen Då hörs vi alldeles strax igen. Du lyssnar på Radio 1. jag heter Eva Rös och idag vill jag diskutera och debattera med dig hur vi ska göra för att kunna minska den psykiska ohälsan för svenska ungdomar i Sverige. Numret är 02111213. Radio app. Jag var Det är jag det. Det är direktsändning och idag pratar vi om vad vi kan göra. Hur ska vi hantera, förebygga att svenska ungdomars psykiska hälsa minskar istället för att öka? Det är fullt på nästan alla linjer. Jag ska börja prata med Patrik som ringde in innan pausen. Hallå Patrik. God, God morgon. Ja, säg. Hej. Hej, säg jo, vad du tänker kring dagens henne. Ja. Jo, men, jag kan ju börja härstanna till mig själv när jag blev blind. Då blir man ju som, som att lära sig cykla igen och det gäller ju allt. Mm alltså får man stöd där så så går man ju så går det ju åt andra hållet. Mm. Och vad dina tankar kring svenska ungdomars psykisk ohälsa? Du sa någonting i pausen om dina föräldrar jobbade med foster, hemsplacerade barn och så vidare. Ja, precis. Och det där de alltså ingen eller en kan, men många av dem har ju gått vinn för vågor, om man säger så. Mm. Och del av där har kommit många barn och gått liksom genom tiden och alltså, de har ju inte fått det här stödet varken hemifrån eller från Och i skola eller någonstans. Mm. Och, det, och det märks ju också. Det är, istället för att gå när det är jättefint väder så vill man ju hellre bara vara inne. Eller inte, inte göra någonting. Det svårt att jobba i grupp. Och, de har liksom inte fått det här som man, jag vet inte om man kan säga, med som modersmjölken. Mm. Att, att det är föräldrar som inte har kapacitet som jag kunde säga. Eller mognad eller tid för att kunna coacha sina barn och vara där för dem när de behöver dem. Ja precis och sen, mm. och sen skolan drar ju ner för där finns inte den tiden som jag kommer ihåg mig själv när jag gick. Jag, fick ju, jag hade ju också myror i benen men då fick jag fick extra hjälp på det, det heter på den tiden kliniken. Och man, så, liksom, mm. att man fick lite extra stöd och hjälp och sådana här grejer vi var. Vad det tror du då Patrik man skulle det. behöva göra idag? För Sverige har en ökande, det ökar allt mer alltså att ungdomar mår psykiskt dåligt i Sverige ja men Man behöver mer stöd. Alltså. Det, alltså det kan jag, jag kan ju bara prata för mig själv och jag tyckte var bra. För, för stunden tyckte man det var skit, men man lärde sig någonting. Och man fick den här vuxenkontakten i skolan och, mm. en, och mina föräldrar hemma sluttade mig. och Men mm. då får man inte det stödet hemifrån. Och det, jag kan ju bara härstöja även till min blindhet. Jag hade jag inte haft hjälp från mina föräldrar och vänner runt omkring mig så hade mm. man ju... Alltså, Och är man då yngre så har man ingen, då vet man inte hur man ska ta vägen. Jag var ändå 35 när jag blev blind mm. och hade mycket med mig som mm. hur man skulle bete sig. Mm. Och är man då liksom på lågstadiet eller så här, då, då vet man inte hur man ska Nej. Så, så man skulle så kunna tycka i vägen. Att, att, att lärare, det ingick i det här projektet, SALE, som det heter Saving and Empowering Young Lives in Europe. Det ingår alltså att lärarna också får en utbildning kring hur man kan identifiera, jag kan ju göra det som expert, men alltså att man kan identifiera psykiska symptom eller osynliga osyn, ungdomar. De som är tysta är kanske de som har sämst, men som inte bråkar mest. Nej, för man, de har en ny kille hos sig som världens godaste kille, men mm. där är det här, han har precis fått diagnosen ADHD då. Mm. Och där har ju mamma krigat för ett, hur länge som helst och har haft problem med motorik och så här mm. grejer liksom. Och det har ingen uppdagat. Nej. Och ingen som har tagit tag i det. Hur De gammalt är det barnet och Patrik? Han är 13. 13 år, ja. Oh. Mm, han, han gick vind för själv med sin lilla syster när han var sex år och blev hon Så Ja. Oh. Förfärligt, där, där Förfärligt. Är ingen, Han har inga sociala kunskaper. Nej. vet Vett och etikett, så det har ju mamma då fått bygga upp nöjet från... Man får börja från början, liksom. Ja, från sex mm. år. Så min son har ju bättre, och etikett och socialt. Och han är ju sex nu. Ja, just det. Kiden, ja, det ja. just det. Foktansvärt. Sakna stöd och utbildning och att vi kanske, tycker jag om att lägga till Patrik, att vi måste faktiskt bry oss om våra, om våra barn mer och inte mindre. Bara för att de är upptagna med datorer och sover dåligt så lämnar vi dem vind för våg. Jag tror att vi ska vara mycket mer närvarande än vad vi har varit de sista generationerna faktiskt med våra barn. Och även kanske att man ska våga ta ett tag och säga, säga, eller inte säga ifrån men prata kanske mm. med, om man ser problem hos andra familjer ja. och skolan att gör man det i dagsläget så får man ju slag på fingrarna att det är, det är förutsäkta mm. det är vårt barn det är vi som bestämmer över det är ja. mitt barns fel. Ja. ja, det är förskräckligt alltså Okej Patrik, tack så jättemycket för det fortsätt redan att lyssna, det är många som ringer nu tack ska du ha. Ja, tack, hej hej Nu ska vi se prata med Sofia Hallå Sofia ja, hallå. Välkommen. Hej, Hej. Tack. Jo, jag vill, ja, egentligen håller jag ju med Patrick föregående ringande mm. eh, om det han säger, eh, att vi måste som föräldrar vara mer närvarande som föräldrar och som vuxna generellt. Mm. Eh, och då liksom närvarande på ett bra sätt. Inte som den här mannen som jag hörde för några dagar sedan i ditt program som sitter och dricker alkohol med sin tonårsdotter. Alltså, mm. det gör mig, man blir nästan gråtfärdig mm. när man hör sånt där. Mm. Och, och att människan inte inser att, okej, okay, visst han har sin dotter bredvid sig, men Vad ger han för signaler till henne? Det är jättekonstigt. Mm. Men att vi ska vara närvarande, jag tror att det är så enkelt att man måste börja där. Jag har själv tonårsbarn och jag har själv yngre barn. Mm. Eh, och jag är säkert, pengar inte är så jättejobbig mamma, tycker hon såklart. Eh, för att jag, som du säger, hon vill gärna sitta på sitt rum framför datorn. Själv, hon kan sitta där hur länge som helst om jag skulle tillåta. Men vi, hon tillhör vår familj och hon ska vara med oss. Och sen så kan det finnas tid för det andra runt omkring. Mm. När så vad gör du då? Komma. Hur gör du då för att dra ut din tonårsdotter ifrån den här isoleringen som Saken de oftast sysslar med? jag kan också tillägga att hon har en diagnos. Mm. Och har, jag har ja, i vardagen ganska stora... Bekymmer med henne på många sätt. I och med att hon har sin. Del. Alltså, det är inte bekymmer, men man mm. måste hela tiden jobba med henne. Men vad gör du när hon isolerar sig, när du vill bryta hennes beteende? Ja, din tonårsdotter? Till henne, jag går in. Om mm. inte hon kommer till mig, då går jag till henne. Mm. Och frågar söker hör. upp, alltså. Ja. ja, och får igång en diskussion. Och när jag väl har gjort det, då oftast kan jag få ner henne till oss andra. Mm. Inte bara sitta och, och skrika liksom, att kom ner nu eller kom till oss eller så här, stäng av datan utan att jag försöker få igång en diskussion och, och, och närma med henne på ett sätt mm. som liksom, mm. vi hittar något gemensamt att prata om. Men är hon ditt är äldsta barn just nu eller? Hon är ditt äldsta, ja, okay. mm. Hur gammal är hon? Hon smittar ju av sig lite hon är 13. Det 13. Mm. smittar ju av sig lite på resten av familjemedlemmarna såklart, och mm. hennes yngre syskon eh, den här, ja men, varför får hon, så att man tänker att Ibland så behöver hon kanske få avskilja sig från oss mm. för att vila. Hon blir tröttare än vi andra och sådär. Ja. Eh, och det ställer ju frågor hos de andra såklart. Att, men Varför får hon och varför får inte vi mm. och sådär. Och då, då är jag öppen och förklarad för dem ja. liksom, att så, så är det. Hon, hon har vissa behov, ni har andra behov. Just det, bra. Mm. Men, eh, eh, det jag också vill säga är att det här... Jag ser många, nu har jag förmånen att kunna eh, ha ganska flexibla arbetstider så att jag kan hämta och lämna mina barn. De är inte ifrån mig många timmar om dygnet om man säger så, utan mm. de har ganska korta arbetsdagar. För det är faktiskt ett arbete de gör när de oh, går i ja. skolan, och, på förskolan och så där. Eh, Men ibland sådana här, jag förstår att alla har inte har möjlighet att ha det så, men när barnen lämnas på förskola, skola, klockan. Halv sju på morgonen och hämtas fem, halv sex. Och föräldrarna är superstressade. De får ingen lagad mat. Det kanske blir något snabbt för att de är så Och sen bums säng nästan. Mm. Alltså det, det, det, bli, det finns inget spelrum för det här kontakten och prata. Nä, och nä. När ska man hinna det liksom? Ja. Eh, och det, jag tror det är det som, där det blir, de känner sig ensamma. Min dotter har jättemånga vänner som mår superdåligt. Ja. Som är hennes ålder. Alltså 13-15. Ja. Och hon säger det själv. Att mamma, då, mamma vad är hennes föräldrar frågar jag? Eller mm. vad är hans föräldrar? nej men de är inte hemma, de jobbar mm. eller de är skilda och de har träffat någon ny partner och de lever liksom sitt liv oh. eh, och de här stackars barnen lite som Patrik sa, de klara sig bäst om vilken, mm. känns det som. Och då, blir, men... då utvecklar vi uppgivenhetskänslor ångestkänslor ja. och det är därifrån ja. ångest och depression kommer så att det, det du viktigt. säger är jätteviktigt stöd närvarande, söka upp ja. och stå på som tonåringar alltså hala in dem på något vis och tala ja, med, med dem mm. liksom, Ja men hitta gemensamt ja. man kan göra. Mm. Liksom, det behöver inte vara något jätteavancerat men bara mm. en sån sak att få en, en diskussion Just eller det. en sån sak att man alltid samlas kring middagen. Ja. Men det spelar ingen roll. Vi äter middag klockan fem hemma hos oss. Då ska alla vara där. Ja sen kan man gå i vidare. Alltså bara en liten kvart. Ja, och då kan man prata, då kan man kolla läget, hur tonåringen mår ja. och så vidare. Man får ögonkontakt Exakt. och sånt som är jätteviktigt också. Exakt. Bra, bra Sofia. Jättebra. Mm. I de situationerna, då, då säger du som du säger då kan det ha gått så långt innan man uppmärksammar att shit, det är någonting som inte står rätt ja. ja, det är många som du säger, många tonårsbarn som kan känna sig övergivna, inte minst att ja. du skiljer oss väldigt lättvinnligt och bildar nya familjer mm. och ungarna kommer i kläm därför för. Föräldrarna bejakar sina känslor mer än ungarnas ja, Det blir så viktigt med jaget och så viktigt med mina rättigheter. som ja. barn och mina, ja, men Jag kan inte sluta leva för att jag har blivit mamma. Nej, absolut inte. Men ditt liv förändras. Ja. Och du har andra åtaganden och andra, tycker jag, liksom, som du måste sätta fokus på dina barn, inte på dig själv. Tyvärr, det. Mm. Så är det. Alltså, tyvärr, jag tycker inte det är någon uppoffring själv. Men jag brukar prata med mina vänner och säga ja, att man måste... Få egen tid och man måste få, eh, ja, men fine, egen tid, absolut, men... Ja, jag vet inte. Jag tycker att när jag valde att bli mamma så valde jag också att sätta dem först. Ja, bra. Det håller jag verkligen med er om. Bra. bra, Sofia. Jättebra åsikter. Du, vi ska släppa fram några fler. Tack så jättemycket för dina åsikter. Tack snälla du. Hej. Fortsätt så sådär. Hej då. Hej. Tack. Ja, jag pratar idag med dig om vad vi kan göra för att minska den psykiska ohälsan hos våra svenska ungdomar. Jag ska se om Ingela har haft ork och tid att vänta kvar. Hallå Ingela? Hallå. Vad fint att du kunde vänta. Kör på du. Ordet är ditt. Ja, men jag ser det som ganska enkelt. Alltså, att vi måste bry oss. Mm. Eh, svårare går er inte. Eh, jag kan bara som ett så här, exempel. Jag har inga egna barn. som Jag ändå att skaffa. Nej. Men eh, jag lärde känna en tjej som, är, som var 15 eh, förra året. Mm. Eh, och det lilla som jag gjorde det. var liksom... Ja, jag ringde lite då och då, hämta och lämna, vi hängde i samma stall. Mm. Eh, och sen så kom hon in på ett naturbruksgymnasium på i Östersund. Och eh, då skickade jag med min häst till henne, när jag då står för alla kostnader och sådär. Oj, hon, vad fint är det. Ja, men så att hon ska ha någonting att bry sig om, liksom. Mm, vad himla fint är det. Det var väldigt generöst det, men vilken omtanke. Eh, och bara det lilla, liksom. Ja, det, mm. så, ja. Det har liksom gjort att hon var mycket, mycket, mycket bättre. Hon har en relation genom dig med hästen och med dig. Du finns kvar där inne, så att säga. Ja, precis. Mm. Sen åker jag upp och hälsa på, oh. Både hemma och hästen. Mm. Ja, nej, bryr sig att vi bryr oss om. Man ser ju alldeles för många ungdomar, som idag tycker jag också, som in, ingen har tid med. Vi har bara tid för eget själv, för vuxna människor. Och ungarna får liksom handla släptåg på något sätt. Och sen så ignorerar vi problemen och tänker att när det är tyst så är det väl bra. Men det ska vi faktiskt lära oss, att det är när det är tyst som det störst fara egentligen. Ja, men precis. Mm. Ja, men det, bara det att man bryr sig det. Mm. det här är liksom inte min unga jag bara kämpade en liten, ja. liten stund jag fångade upp henne bara liksom så ja. ja. jättefint det har inte varit svårare Nej. fortsätt med det, det Ingela jättefint medmänsklig eh, jättefint medmänsklig beteende skulle jag säga jättefint ja, jag tycker att folk är för rädda överlag ja. alltså, både för, för, för unga och för, för, för vuxna alltså, mm. om man ser någon som går dåligt så är det inte så mycket svårare att mm. kolla läget Det, där tycker jag det var bra det som jag läste om då i Svenska Dagbladet idag om det här projektet i en stor EU-studie. Att man alltså även jobbar med att både utbilda lärare till att kunna se tecken på psykisk ohälsa men också tränar elever på mellan 14 och 16 år i den här stora studien där 12 000 ungar ingick att identifiera och förstå hur saker och ting hänger ihop. Va? Men man skulle önska att man hade någon liknande träning för föräldrarna också, eller hur? Absolut. Absolut. Mm. Okej, då överlagen lite ja, jag kan jag faktiskt hålla med om det är överlag du, vi ska ta en liten paus det ska bli ny. tack så jättemycket för din åsikt och tack för att du lyssnar på Radio 1, Tack. Hej då så länge. Hej. Hej. Hörrni, det blir en nyhetsuppdatering nu. Jag heter Eva Rust. Det är direktsänd relationsradio. Och idag så pratar jag om osynliga unga som är en ny riskgrupp. Hur tycker du man ska hjälpa unga? Har du barn som har mått dåligt? Har du själv varit ung eller är du ung och har mått dåligt? Vad hände inom dig? Vad fick du för hjälp? Ring in till mig nu. Numret är 0211 12 13. Radio 1 Eva Russ, välkommen tillbaka Idag vill jag prata med dig om Vad vi kan göra för att minska Den psykiska ohälsan hos ungdomar I en artikel i um Dagens dagens daglade så uttalar sig den mycket seriösa och duktiga psykiatriken Danota Wasserman. Hon är professor i allmän psykiatri och suicidologi samt föreståndare för en nationell enhet i Karolinska mot suicida, alltså självmord och psykisk ohälsa, som säger att det i en stor internationell EU-studie var en grupp på hela, lyssna nu, 29 procent bland ungdomar mellan 14 och 16 år som man kallar som den osynliga riskgruppen som inte uppmärksammas varken av lärare eller föräldrar. Vad tycker du? Vad väcker det för tankar och känslor inom dig? Numret är 0200 11 12 13. Nu ska jag prata med Camilla som ringde in under pausen. Hallå Camilla, välkommen! Hej, Hej Ja nu hörde du lite kort Jag tänkte jag sammanfatta lite I och med att du bara läste på Facebook Om vad vi pratar om idag Så ja. vad väcker det här för tankar och känslor Ja precis Det är ju jättetråkigt att psykiska ohälsan ökar Och mm. vi vet ju det eh, Det som kanske inte många vet Att det hänger ihop väldigt mycket med Hur fysiskt inaktiva vi börjar bli mm. Och det finns väldigt många studier Som visar på de här kopplingarna mm. Kan du referera till något? Jobbar du med sådana här saker, Camilla? Eller? Jag är hälsopedagog. Jag har ju inte massa studier jag kan referera till just nu. Men Nej. det är ju bara att gå ut och söka så hittar man en mängd. Ja. Och mängd. Vad tänker du att man skulle behöva göra för att förebygga psykisk ohälsa då? hos ungdomar? Vi skulle behöva få kommuner eller arbetsgivare att inse hur stor del det har med fysisk aktivitet. Mm. Ungdomar behöver öka sin frisaktivitet. Det blir ju... Vi sitter ju stilla hela dagarna ja, och ja. pluggar och fritiden. Det är, hälften av Sveriges befolkning rör sig inte så mycket så att man har kondition att jobba på kontoren en mm. hel dag. Mm. Så att... Eh, fysisk aktivitet, det är ju någonting som vi skapade för och enligt forskningen som jag känner till i alla fall det är ju det att vi egentligen borde röra på oss motsvarigheten, alltså typ 13-14 tusen steg och vet om man sedan på sig och det motsvarar ungefär en mil om dagen ja, för att må bra mm. ja, precis och sen så handlar det ju inte om att alla måste in i gym utan det handlar om att Nej. hitta det man själv tycker ja. är kul gå, vi cykla, visa, simma, promenera jättebra också absolut Så, mm. att de här följer varann så tydligt mm. att vi har blivit så inaktiva mm. Men du får fråga en sak som är ändå, om man får säga så förhållandevis ung, 30 år, ja. ung eller gammal, ung säger du, eller hur ja. <laughs> men, men hur var det när du gick i skolan då? Hade du kompisar typ gymnasiet eller högstadiet som hade psykiskt dåligt? Och vad gjorde man då? Äm... Vad, vad hände liksom? Jag tycker inte att det hände någonting och det kan jag inte säga att det händer så mycket idag heller. Vad menar du med att det inte händer något? Vad menar du då? Utan att man går väl och genomlider när man är deprimerad och så, mm. så har man ju inte drivet själv. Nej, precis. Och det är ju det som blir så svårt och det här, det behövs ju någon som rycker tag mm. i folk. Tycker du att och... lärarna såg dina klasskompisar som mådde psykiskt dåligt? Nej, det vet jag inte. Men sen så det är ju så ja, jag vet inte. Lärarna ja. har ju så himla stort ansvar redan. Ja. Så lägger det på dem också. Ja. Men man kan ju heller inte lära in något i skolan om man har en inre äh, psykisk absolut. obalans. Det är ju jättesvårt. Mm. Ja, Okej, okay. men fysisk aktivitet, att röra på sig mycket är ett råd som du kommer med. Då håller jag verkligen med dig om också, Camilla. Verkligen. Så mår ni dåligt så ut och rör på. Jag vet att det är jättesvårt mm. att ta... Något eget initiativ, men allting är bättre än inget. Det man kan göra idag kan jag säga, för att jag känner ju Camilla ju äldre jag blir, att jag pallar inte med det här mörkret som läggs i klockan Nej. tre. Jag vill liksom gå i id, jag vill gå och lägga mig en sofa ja. jag kommer hem från radion. Men det är då att passa på nu, när det ändå är en ganska solig december, att få så mycket solljus på näsan och ögonen som man någonsin kan. Att vara ute så mycket som möjligt när det är ljust det är också en väldigt bra sätt att vårda hälsan på. Ja, absolut. Jag håller med. Mm, okay. Ute i solen. Ja, ut i solen. Tack Camilla för din åsikt. Tack för att du lyssnar på radiet. Tack. Hej då, hej. Och ni fortsätt att ringa. Numret är 0200 Det är direktsändning. Och idag vill jag diskutera med dig om vad vi kan göra här i Sverige. Vi som föräldrar, vi som lärare för att kunna motverka och minska den psykiska ohälsan. De osynliga barnen, de osynliga tonåringarna som är en riskgrupp. Jag lärde mig för länge, länge, länge sedan att när det är tyst, när ett barn eller en tonåring är alldeles för tyst då ska man faktiskt se upp lite. Det är nästan bättre att man har kontroll på barnen och att man hör dem chattra och chitta och så vidare än att de isolerar sig. För det är när man isolerar sig och är tyst som det kan uppstå väldigt mycket tankar och funderingar in i huvudet. Och just depressions- och ångesttillstånd har väldigt mycket att göra med både kan man säga brist på relation men också tankar om framtiden att göra. Vad tycker du om detta? Vad har du för erfarenheter och vad tycker du vi ska göra för att hjälpa våra unga vuxna som mår dåligt idag? Ring inte mig, numret är 0200 11213. Du kan också maila. jag har nämligen datorn framför näsan här inne i studion och då är mailadressen till mitt program Evarus följande. Eva radio1 snabelag ja, det är många som ringer. Vi ska se vem som finns på tråden nu. Hallå, vem finns där? Hallå, Hallå, ja. Hej, Ingvar. Hallå, ja. Hej, Ingvar. Det var länge sedan. Hej, ja. Hur står det till med dig? Jo, det är fint, hör du. Ja. Bra. Ja, det var, ett, det var ett jättefint program du tog upp nu här, va? Ja, det är viktiga aspekter tycker jag, verkligen. Jag tycker faktiskt... Du har talat tidigare med folk som har sagt att svenska ungdomar, när de är... Små alltså, i 6, 7, 8 års åldern, så ja. är de väldigt duktiga. Ja. Och sen när de blir äldre så blir de sämre undan för undan va? Mm. Och det här tycker jag är ett fantastiskt fint jobb alltså som du har tagit upp. Mm. Det är för att vad man börjar med här, det är punkten två här. Börja med målet i sikte va? Ja. Du har en plan ja. och sen så går man igenom de olika sakerna här, hur man ska bära sig åt. Du läste det... om det här i Svenska Dagbladet i morse då, Ingvar, om den här Matteusskolans projekt. Precis, mm. så tror jag. Du håller med mig om att det är vettigt alltså. Ja, jag tycker ja. det är väldigt fint. Mm. Och vad man gör här det är alltså att man ger ungdomarna ett sätt att fungera. alltså. Ja. Och de kommer alltså, då när de kommer upp i 10, 11, 12-årsåldern så kommer de att ha en målsättning alltså här. Uh -huh. Och det, det är så roligt att säga att man, man ska se till att man ska förstå först och sen att vi förstår ja. det, alltså, här. Och det är löjligt. alltså. Så här funkar det med att man piskar upp en stämning mot uppe här. 750 000 kronor, det är inte mycket ja. pengar. Däremot hade jag kunnat tipsa Matteus skolans rektor gratis. Jag har skrivit om sådana saker i mina böcker. Det är, det, det är ja. sunda kunskaper att sätta upp ja. suggestioner och affirmationer i skolan så att man tränas på ja, just det, skapa balans eh, ja. alla kan vinna ja. eh, tänk, tänk att du kan vinna. Det, det är ju boost det är alltså för själen. Det är jättebra saker egentligen. Ja det är så fint det är så, det är så bra amerikanskt sätt att mm. arbeta. Det är som jag ja. höll på med programbudgetering ja. tidigare. Och det här var precis samma saker ja. alltså ja. som man försöker att omsätta ja. till ja. den rätta nivån. Så jag tycker att det spelar ingen roll om det var en mormonaktiv eh, gubbe utan det handlar ju faktiskt om sunt förnuft att träna unga på att var än du fäster blicken så ska du boosta dig själv och lära in formler i huvudet. Att du kan vinna, du kan göra viktiga saker, skapa balans för ditt liv och gör det tillsammans med andra då relation. Jättesunda saker tycker jag. Det är jättebra mm. förstår du det här? Det, Kanske det kan motverka psykisk ohälsa som vi pratar om idag också, eller? Definitivt. Alltså mm. här. Så att Det här är ett väldigt fint sätt att jobba och det, det glädjer mig att det är ett antal av varje sju stycken som hade gett sig på samtidigt ja, alltså ja, med det här. alltså ja. här. Och det är alltså ett jättesynt sätt alltså mm -hmm. tycker jag. Så det kan flera ta efter, men som sagt man kan få det gratis med här i radion också. Jag kan säga vad man kan skriva på sina affirmationer så behöver det inte kosta 750 000 kronor. Ja, är alltså, du Ingvar, vi går ja. mot en liten paus här. Tack för att jag fick prata med dig. Ha det har varit jättebra så länge. Tack och jag vet att du fortsätter att lyssna också. Vi Tack ska ta en förra. liten paus. Du lyssnar på Radio 1. Och idag vill jag debattera med dig dina åsikter och tankar kring vad kan vi göra för att hjälpa våra barn att må psykiskt bättre. Det är med anledning av att det är faktiskt problem i Sverige, folkhälsoproblem att våra ungdomar eh, mår psykiskt dåligt. Har du gjort det? Har du fått hjälp? Har du inte fått hjälp? Vad tänker du kring detta? Numret är 0200 11 12 13 och du kan ringa nu. Radio, Radio Eva Runds. Välkommen tillbaka. Jag, äh, våra telefonlinjer här på Radio går heta när jag nu vill prata med dig om vad vi kan göra för våra osynliga tonåringar som mår psykiskt dåligt. Äh, David har ringt in i pausen och vi ska höra vad du, David, har för tankar kring detta. Hej! Ja, hej. Damen som ringde om äh, fysisk, fysisk aktivitet, och äh, motion för att Camilla, ja. Mm. Ja, Camilla som ringde om- och att, att må, barnen mår mycket bättre psykiskt och, och fysiskt. Av rörelse, ja. Av rörelse, ja. Ja, när, innan vårt barn, som är tolv år nu- mm. blev om, omhändertagen av socialen för tre och ett halvt år sedan- mm. då var han med på ishockey, fotboll- judo, simning, simhopp, hästridning, Oj. scouterna, Oj. Och nu, han, det är mindre och mindre aktiviteter. Han um, har bara um, badmitterna håller han på med. Mm. Just, det, det, och han har blivit, han har gått upp... Uh, och väldigt mycket han är ja. väldigt mycket överviktig nu och vi är så oroliga för honom Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Och psykiskt. Däremot tycker jag kanske det var därför så öj att det lägger väldigt nästan som en överbelastning på era pojke på på med så otroligt många olika aktiviteter. Ja, men det var inte allting på en gång men men det, inte det allt under samma vecka över, alltså Nej. över nio år okay. ja. hur man mm. på med uh, det. Uh, men vad år, tänker det. du då David jag vet ja. ju vad, vad ni har varit med om och jag skickar med empati via uh, ja, eten nu men vad tänker du då kring dagens ämne hur ska vi göra för att kunna minska den psykiska ohälsan hos ungdomar ja men det, det är just det som är så tycker jag är så bra att med emotion och mm. uh, vara ute i friskluft ja. och, och han, uh, han blir så bra av det för att han var född två månader för tidigt och okay. han hade en mm. mindre en mindre CP-skada ja. som gjorde att han var och, och han ramlade hela tiden, men han, han blir expert för att ja. ramla, han Och han mår så bra av det och det mm. hjälpte han. Ja. Nej, fysisk aktivitet och det blir ju inte det när man sitter framför datorn för mycket ja. eller sover för lite. Så det är ju, vi måste lägga om livsstilen här. Det är ett livsstilsprojekt som är relaterat till idag också en stor EU-studie. Har du läst den David eller? Om, om den här studien. Ja. googla på S E I L E, Saving and Empowering Young Lives in Europe heter den, jättestor. Ja, det det. Du pratar om det tidigare. Med 12 000 elever. Tack David, fortsätt gärna ja, att lyssna. För ja, vi kämpar på. Ja, det gör vi. hej, Jag tänkte skulle fråga, vi har fått en ny praktikant in i studion, Sofia heter du? Ja. välkommen hit. Tack så mycket. Du, berätta, du är 23 år ung. Ja. Mm. Och du reagerade också på dagens ämne utifrån vad du har tänkt och skrivit om. Det var inte så länge sedan som du gick i gymnasiet heller. Nej, Nej. det jag känner är skillnad nu är dels sociala medier. Mm. Vi blir mycket närmare de vi ser upp till, mm. kända människor och så vidare. Och då blir det också, ja, kan de så kan jag. Och så blir ja. det ofta en utseendefråga. fråga, att man måste prestera och lägga ut bilder och skapa en slags image av sig själv. På sociala medier. Ja. Det var inte lika stort fokus bara för några år sedan. Aj. Men det har blivit där mer och mer. Men tänker du då att det leder till att man blir deppad? Jag tror att det leder till prestationsångest mm. eh, som man ofta redan har i den åldern. Ja, just det. Och man kanske inte har hittat sin identitet och man är sökare. Mm. Och det blir mycket en, det är mycket en utseendefråga men också... Att man måste vara någon hela tiden. Ja. Och det blir en press på en hela tiden. Men det här att många ungdomar, i framförallt den här studien jag relaterar till idag, i Dagens Svenska Dagbladet, handlar om 12 000 elever mellan, och då är de mellan 14 och 16 år. Att man är osynligt, psykiskt då, mår dåligt så att säga. Det är många som har ringt in här och sagt att det behövs stöd, närvarande att man ska söka upp sina ungar och man ska bry sig. Hur tycker du, att om du tänker på din egen generation, hur tycker du att det har varit uh, när du växte upp? Jag tycker det har varit en avsaknad av det. Mm. Jag känner ofta att de som har noterat såna här saker, att jag hade väl någon gång ett, man åt kanske inte så mycket och man hade perioder, ja. då var det ofta idrottslärarna. Okej, okay, så de som blev var fenor på att kunna identifiera upp... ja. symptomen. Ja. Så har jag märkt även med mina vänner. så eh, Den som kanske skulle varit där, en kurator, mentor, mm. skolsköterska, det var liksom gamla tanter som ja. inte, de kunde inte relatera på samma sätt. Och det var liksom, jag har haft en kompis som har gått ut eh, Polen att vi har sådär på högstadier och mm. hon känner sånt sug från unga tjejer att de vill bara ha någon att prata med ja. som förstår dem som är... Kommunikation och ja, relation att med någon kunna som relatera. är lite yngre mm. som kan förstå dem som lyx har varit i deras sits. Mm. Och det är kanske inte alltid en, en kurator som är Nej. mycket äldre. Nej. Utan ofta idrottslärare som, som, som har Du har också en känsla kring. Du, vi ska koppla in ett samtal. Vi ska se om det är som ringer nu. Hallå, vem finns på tråden? Ja, hej Det var Robert här. Hej Robert, välkommen. Tack, tack. Ja, vad väcker dagens ämne om hur vi ska kunna förebygga och minska den psykiska ohälsan hos våra unga vuxna för tankar hos dig? Ja, precis. Jo, men det är väl på tapeten nu. Det är väl mycket att man medicinerar ungdomar med antidex och så, va? vad, sa du, vad sa du för någonting? Att man medicinerar ungdomar med antideft, det brukar ju vara första... Nej, ja. det tror jag inte. att man, Det beror ju på hur pass suicidal en, en tonåring känner sig givetvis, men, eh. Ja, Men jag tror också att föräldrarna måste ge utrymme till barnen och utforska saker och ting själva. Att man inte hela tiden håller barnet om handen och eh, försöker leda dem in på saker. Istället för att barnen själva får upptäcka... Lite motgångar och medgångar i livet att man inte hela tiden hjälper till när det blir svårt för ungdomarna eller barnen. Att man du låter menar ett... att körlingbeteenden hos föräldrar är av ondor? Är det du säger. Det är det jag menar mm. att jag har blivit så att det minsta lilla, liksom att mm. eh, oj, nu mått barnet lite. att man inte kan få vara ledsen. Det är väl normalt för även många eh, ja. vuxna. Att Absolut. man får kanske lite dåligt ibland. Och då skälerna direkt tror mm. att, att, att de är självmordsbenägna mm. eller något mm. sånt. Fast, jag, fast jag tycker att det är bättre att reagera än att inte reagera som förälder. Jo, ja jag vet. Men jag tycker ändå att föräldrarnas ansvar det är liksom att man ska disciplinära alltså ha disciplin på barnen och inte liksom hela tiden hålla i handen he heller. Mm. Mm. okej, okay. ja, okay. tack så bra. Tack. bra hörni, jag diskuterar och vill fortsätta nästa timme med dig om det här med psykisk ohälsa i dagens Svenska så står det med stora rubriker, osynliga unga en ny riskgrupp vad väcker det för tankar och känslor hos dig du kan ringa nu, numret är 0200 11 12 13 och det ringer nu så vi ska se vem som finns där hallå Nej, då la du på. Ring en gång till, vet jag. Eller mejla till mig. Mailadressen till mitt program, Eva Russ. Ja, det heter faktiskt samma som mitt eget namn är. Eva Russ är evaradio1.gmail.com Nu ska vi se om vi har någon inringare på tråden. Finns det någon där? Ja, hej. Hans heter jag. Hej, Hans. Hej. Ja. Ja, jag skulle säga det att jag har ju varit deprimerad hela mitt liv- Man kan ju gå på en undersökning och se hur det står till med alltså serotoninhalten i hjärnan eller vad det heter. Nu. Ja, just det. Jag gick ju på en sån utredning, jag var inne på självmordsavdelningen då, 14 dagar. Ja. Ljusbehandling. Ja, ljusbeha ljusterapi, ja. Mm. Yes. Jättebra grejer. Ja. Jag gick ut direkt och jobba fulltid efter 14 ja. dagar. Var det på sant Görans sjukhus då? Eller? Ja, men mm. de har lagt ner det? Ja, jag grejen. vet. Det var väldigt bra det där de hade. Men man kan köpa ljusterapilampor och ha i sitt hem också för att motverka ja, vet, deppighet man, man, på vintern. Ja, det. är kraftiga grejer. Ja. Att det finns ett ställe som heter Kyropraktiska kompaniet eller som ligger här okay. inne i stan. Mm. Och dit kan man ju gå... Och få ljuslampor. Det är väl svårare när det gäller tonåringar. För att de tampas ju också med att bygga upp sin egen vilja. Man är på väg till att bli vuxen, och då ska man fatta egna beslut. Så det är inte alltid så lätt kanske att dra iväg en isolerad tonåring från ett tonårsrum med chips, Coca-Cola och dator till en ljusterapirum, men det är en bra tanke, för att, det sa ju också nyss Hans att nu så länge som det är ljus fram till tre här i Sverige idag, så ska vi försöka nästan ta en gå lunch ut och få mycket ljus i ansiktet, det är för oss när mörkret väl lägger sig som en svart kofta över oss, klockan tre Ja, mm. det är helt rätt va, men ungdomen av idag, de har ju helt andra intressen än vad vi, eller jag hade på min tid, vi hade inga datorer vi hade vi satt ju inte inne vi var ju ute Hoppa och lektid ja. i skogen ja. ja, fysisk är aktivitet är viktigt. Tider. Förlåt, vad sa du? Det är helt andra tider. Ja. Man har helt andra ja. intressen. Men alltså. alla tider behöver inte leda till att det blir bättre för oss människor. Utan det här låter ju som att det blir sämre. Att vi får ja, det ökade det det. psykiska ohälsotal bland ungdomar. Som ja. ska ha en bas i sin balans i sig och klara vuxenlivet. Det blir ju en sårbarhet, man får gå med kryckor som vuxna, alltså mentala kryckor Det är ett jätteproblem tycker jag ja, Och jag har ju liksom äh, märkt det också att äh, det är sådana förfärliga påfrestningar i samhället, man har ju inte arbeten man har inte bostäder mm. Och det är ju så farligt allting. Men, men, men de påfrestningarna du räddar upp, det är ju sånt som kan skapa en väldemassa negativa förväntningar om framtiden. Och då kan man bli deppad. När man inte har några positiva förväntningar om det framtiden. Det inte när jag var barn, för nej. då visste man ju inte att allting var så förbannat farligt. Nej, nej. Man slår in sig med DDT och man... <laughs> det var en galning. Nej, det gjorde man faktiskt inte nu. Då, då var det lite skämsam det. där, Hans, men vi gjorde det hos mig för det var så förbannat mycket mygg Aha, okay. du... DDT, alltså, <laughs> tack snälla Hans tack för att du ringde in jag måste avrunda lite där vi ska ta en liten paus men jag tänker faktiskt fortsätta nästa timme med och prata med dig om vad ska vi göra när våra ungdomar mår psykiskt dåligt och varför det ökar den psykiska ohälsan hos unga jag själv tror att det handlar om att vi inte hinner med med våra unga vi sätter till världen vi väljer noggrant ut en partner, vi ser till att vi får de unga vi vill ha men sen vid en viss tidpunkt så tror jag att den vuxna människan, föräldern hamnar i någon slags loop där man ska förverkliga sig själv och då tror jag faktiskt att det finns stora risker för att man glömmer bort sina ungar som sen blir tonåringar ute på savannen och det finns alltså evolutionsvetenskap och forskare som säger att just ångest och depressions Tillstånd har ju inte utrotats genom evolutionen utan det finns ju kvar som ett slags signalsystem till de som fanns runt omkring oss- både på den gamla savannen- och den moderna savannen- att man höjtar till. Alltså att kroppen reagerar och säger- hjälp, hjälp, hjälp mig, hjälp, hjälp, hjälp. Men du har tappat bort mig, du bryr dig inte om mig. Eller jag är rädd. Och då ska vi reagera. Men varför reagerar inte vi vuxna människor- när vi ser att våra ungdomar- är psykiskt dåligt? Och varför är det så svårt att reagera? Det vill jag höra dina tankar kring. Numret är 0200 11 12 13. Nu ska du få en aktuell nyhetsuppdatering- ...på Radio 1. Radio, Radio 1. Eva Russ. I en stor EU-studie som presenteras- i Dagens Svenska Dagbladet så står det- att det finns en osynlig riskgrupp- för psykisk ohälsa och självmordsförsök- ...hos ungdomar som tillbringar mycket tid framför datorn och sover för lite. Men den visar också att insatser i skolan kan minska självmordsförsöken. Eh, och professor eh, Danota Wasserman eh, jobbar vid Karolinska institutet i Stockholm- eh, ...säger då i den här studien som bestod av 12 000 elever mellan 14 och 16 år- Att det fanns en grupp på hela 29% procent som man kallar för den osynliga riskgruppen som inte uppmärksammas av lärare och föräldrar. Elände, elände, hemskt, hemskt tycker jag. Nu ska vi höra vad en kär inringare Ingejärd tycker om detta. Välkommen Ingejärd! Hej Eva. Hey. Jag har lärt svenskan också. Så jag har följt mm. med det där. Och jag jag, jag, jag lider varje dag när jag ser att hans föräldrar springer klockan åtta på morgonen med sina barn. Och det har ju verkligen det att man måste se barn. Och många har ju sagt samma saker här nu. Att det är att man måste ha tid med barnen. Oh. Det, det är tid och tid och åter tid. Och bryr sig om barnen. Oh. Jag kan, kan bara... Ja, jag kan väl säga det. Men jag säger att sen har det inte mycket även genetiskt när barnen blir stora då. Att de gör det de själva vill. Alltså hur är det vad med det? Vad tänkte du, vadå? Nu förstod jag inte riktigt vad du menade. Jag, jag menade att om man, även om man bryr sig väl ja. om sina barn och gör allt det bästa mm, man mm. kan. Alltså och mm. barnen, man har kölat dem för mycket. Och jag upplever att jag har nog jag var hemma i tretton och med barnen Och jag har ju naturligtvis en annan faring, det där. Att man kölar för mycket nej, med Jag, jag, ty jag tycker att, att det är... Det. Nej, nej, jag tycker att det är... Det bästa gåva vi kan ge till våra barn det är uppmärksamhet, en relation, att stå i kontakt med dem under, framförallt under tidiga barndomen och under tonårsåren ju mer vi bryr oss om våra barn tar på dem, tittar på dem luktar på dem, kramar dem och bryr oss och säger, bekräftar att de finns och bekräftar deras tankar och känslor, desto mindre psykiskt dåligt kommer de må som vuxna det är skitenkelt egentligen Ja, mm. jo, men det, det tror jag faktiskt mm. också för att men de, de blir ju väldigt kanske lite egotryppare om man bryr sig. Det, det beror ju på om man körla precis som du är inne på. Körla är, är ju inte samma sak som att man dagligen bryr sig. Det, det är ju väldigt skillnad i att körla och att bry sig. Men curlingföräldrar kanske inte vet vad man ska göra. Och därför tycker de att de bryr sig istället för att de körlar. Så det kan ju bli lite olika beteenden. Men självklart så uppstår ju vi människor gärna av att upptäcka den vill söka nya saker och vara med om erfarenheter och våran hjärna är plastisk att vi kan hantera mycket mer än vad vi tror men här har man då identifierat en riskgrupp där ja. det faktiskt är så i Sverige att den psykiska ohälsan ökar hos våra ungdomar och det ja, men... är farligt det är Oj, farliga ja. siffror vi har just nu ja, jag mår illa när jag läser ja. tidigare, så jag bara tänker på de stackars barnen Och jag ser här jag har ett jättestort dagis på ja. andra sidan gatan ja. och jag ser hur, hur de de är ungefär 25 30 barn ja. och de är inte bara ett år och sillarna och där står de och stå, går och de står står där och är ensamma och utlämnade ut ja. för stora barn de står i de står ja. tre stycken och pratar med varandra ja. och barna, det, är ing, det är ingen som liksom bryr sig om barnen håller på själva att de, de, jag brukar tänka det måste bli något konstigt med de barna för mm. de har ingen kontakt med sina föräldrar föräldrarna är trötta och de har mycket att göra ja. allihopa ja. Så när de kommer hem man, man ger upp, man går in i grottan och lägger sig och släcker ja. ner framtidsförväntningar och att det ska bli någonting bra så kan det faktiskt bli för en del barn ja, det är alltså det. det, alltså det jag, jag vi ska se inte... upp det. Vi borde ha folkhälsoblysten kring detta, tycker jag. Ja, Eller hur? För, ja, visst. Jag måste säga att jag inte är inte ett uppförvånad. Man när jag ser Jag brukar sitta där på en bänk då, ja. och, och titta på dem bara. Och då kommer de till mig och då pratar jag med dem ja. och, och frågar dem. Man ser ju hur, hur ja. mycket de vill ha en vuxen ja. person. Ja. De som talar med dem ja. du Inger, tack så jättemycket tack. för din åsikt det var Ima. kul att prata med dig, ha en fortsatt bra dag tack just. snälla, Hejdå, hej Ima. hej. hörrni, jag pratar idag om psykisk ohälsa, vad kan vi göra för att minska självmordsförsöken minska att våra ungdomar, unga vuxna som ska bli vuxna mår psykiskt dåligt, numret in till Radio där jag sitter, Eva Russ är 0200 11 13 jag ska läsa upp ett mejl nu ifrån Cecilia det står så här. hej stress från skola vänner, samhälle, facebook, mobiler, snapchat, media med mera är allas verklighet. Inte konstigt skriver Cecilia att många mår dåligt. I skolan kan man arbeta med metoder som gör att man kan hantera sin stress genom olika metoder och verktyg som till exempel stillhet, meditation, rörelse, beröring och serotonushöjning och reflekterande samtal. Jämför till exempel med mindfulness. Metoderna har ju bevisats att de minskar kortisolmängden och så vidare. Allra bäst skriver Cecilia är att man kanske, kanske tar tag i det som skapar stress. Men i väntan på det så kanske dessa verktyg billiga och enkla kan vara stöd för lärare och elever samt föräldrar. Eh, jättebra eh, inlägg där, Cecilia. Tycker jag tycker jättebra inlägg. För det här är ju faktiskt nästan gratis. Att lära ut meditation, du vet du som är en frekvent lyssnar att jag verkligen har bevis för utifrån de konferenser och utbildningar jag varit på. Att 30 minuter meditation på dagen kan motverka depressionen, alltså kan ersätta för vissa människor inte för alla kan ersätta att man behöver ta så antidepressiva medel. Eh, beröring är gratis att ta på någon och krama på någon är gratis och kostar ingenting eh, och det behöver vi göra. Sen är det ju alltid så då när man är ung vuxen att man liksom det ligger i ungdomsåren så ta strävan kan man säga mot att bli vuxen nämligen den att man kan själv, precis som en tvååring kan själv så vill en tonåring kan själv och då vill man inte ha någon hjälp och man kanske tycker det är äckligt och läskigt att någon ska beröra den och vara på kim. nej jag är, inte, jag är inte så liten längre man och så där kan man ju få höra från ungdomar men jag tycker ändå, jag har hört av många av er som har riktat in här att det är ni är inne på rätt väg men det är ju också så i den här studien som det står om i, i tidningen idag, Svenska Dagbladet också att Lärare lärde sig att identifieras barn som är psykiskt dåligt, och att även elever själva kan alltså få en, någon form av verktyg färdighetsmanual och kunskaper kring. Hur hjälper man en kompis som mår dåligt? Hur ser typiska självmordstankar ut? Vad ska man göra? Vart kan man vända sig när man mår dåligt? Eh, och det de hade gjort som jag tycker var jättebra som det står med studien idag det är nämligen det att eleverna i den här jättestora undersökningen av 12 000 elever i Europa också fick spela rollspel under handledning av två erfarna vuxna som hade träning i psykologi för, och lyssna nu, för att lära sig positiva bemästringsstrategier i svåra val eller livssituationer. Det handlar om coping-strategier. Och coping, det är bemästra. Och det är det som vi har fötts till på jorden för att kunna hantera. Vi har fötts för att inte ge upp, vi har fötts för att kämpa och vi har också fötts för att kunna bemästra olika typer av problem. Men det är ju ett samspel detta när ungdomar mår dåligt, att det handlar gittills också om att föräldrarna får inte abdikera från sina roller. Föräldrarna måste ta sitt ansvar. Kanske det är jakten på eh, god ekonomisk standard i detta välfärdssamhälle som leder till att vi jagar mer ute prylar, pengar, status än att bry oss om våra ungdomar. Jag vet inte, vad tycker du? Numret är 0200 11 12 13 om du kan ringa nu. Du lyssnar på Eva Russ i Radio 1. Radio... Radio 1. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Idag pratar jag om vad vi kan göra för att minska svenska ungdomars psykiska ohälsotal. Eh, Matti ska få göra ett litet inlägg som i och för sig kan tangera detta också. Hallå Matti. Ja hej. Välkommen. Uh, hej, tack. Det här är fullt seriöst vad jag säger nu. Mm. Att Radio 1 läggs ner. Uh, det kommer att ha sina konsekvenser bland lyssnarna. Mm. Psykiska, uh, negativa konsekvenser. Mm. För att det är så många, framförallt oss invandrare som har vågat komma till tas. Mm. Och det blir ett tomrum. Nu menar jag inte att... Uh, <coughs> Man ska gå och hänga sig för det här, men framtida forskare kommer säkert att kalla det för Radio Stockholms syndromet. Radio, Radio 1-syndrom i sådana fall, inte ja, Stockholm. Ja, Radio 1 ursäkta mm. äh, det. Mm. Äh, och det måste ju finnas någon äh, media äh, möjlighet äh, mm. äh, att, att, att de som Vill kan ringa, ja. men kanske inte komma ut i heter. Det, men... det, det du sätter finger på som vi ändå kan härleda till dagens ände om ökad psykisk ohälsa för ungdomar och vad man kan åter det, det är ju också att det handlar om en förlust av en relation. Jo, och det här förlust av en till. relation. Ja. Ja, det här har säkert för många blivit som en relation. Ja, det är, vi är en relation till dig som lyssnar, absolut. Ja, visst. Och att lyssna på radio det är som att läsa en bok. Mm. Man uh, fantiserar hur uh, den som pratar, hur uh, personen i fråga ser ut och hur tänker personen i fråga och sånt här. Mm. Uh, och det kommer att bli ett tomrum. Mm. Ja, och, och då ska vi också om vi ska lägga tillbaka det till dagens ämne Mattes säger det då att våra ungdomar som mår psykiskt dåligt och det är det vi pratar om idag det, det, det är inte så att man bara mår psykiskt dåligt det måste hända något, det måste ske en förändring en trigger något slag, så vare sig det är att man blir deppad för att radiet läggs ner eller att man är deppad som tonåring så är det någonting som har hänt ja, jag det är någonting jag... som man inte får som man behöver och då reagerar hjärnan med att bli deppad eller ångestfylld Oh, jag undrar varför inte ungdomarna har inte ringt Fast mitt program är på förmiddagar och då är de oftast i bästa fall i skolan. Ja, precis i bästa fall. <laughs> så det är föräldrarna det som får ringa in här och prata istället. Vi pratar ju en del sex och sånt också, vet du. Ja. <laughs> Okej, okay. ja, ja. Ta tack Matti så länge. Tusen tack. Jag tror också det kommer att komma en diagnos som heter depression eller något sånt där. Mm. Ja, eller syftemål i alla fall. Tack snälla. Tack, tack. Hej hej. Eh, och när vi pratar om psykisk ohälsa så är det också så, det ska ni veta då, att alltså Människan är så fiffigt konstruerad. Så när vi, vare sig vi är stora eller små, känner, har en slags inre balans inom oss, då får vi varken ångest- eller depressionstillstånd. Då är vi i balans. Och balansen handlar väldigt mycket om att hitta en inre balans där våra känslomässiga behov och våra fysiska behov blir mötta. Det är precis samma saker som sker då när man fast motsatt då, när man är i obalans, då reagerar antingen kroppen eller också så reagerar kroppen. Det är skitenkelt det här. Så om man har då en psykiskt, en, en tonåring framför sig som mår psykiskt dåligt då finns det alltid en orsak. Men orsaken kan ligga i tonåringens negativa tankar och förväntningar om framtiden. Man har matats med väldigt massa mörka svarta bilder om det finns inga jobb, det finns inga att bo och du kommer dö för tid och det bla bla bla. En väldigt massa saker som leder till att man drar ner på framtidsförväntningarna. Och drar man ner på framtidsförväntningarna alltså matas med negativa framtidsbilder och inte övas i att testa dem, om de verkligen stämmer eller inte, då finns det en risk för att man kan gå in i ett deppigt tillstånd, som kan bli depression, man släcker ner man, man rör sig inte en depression, då går man in i grottan och drar något gammalt över sig eller också så blir man jätteskraj och jätterädd och drabbas av ångest katastroftankar om en framtid, om att framtiden inte kommer bli något bra. Så där har ni nyckeln till detta. Så Det kan vara ungdomarnas egna inre framtidsförväntningar som är negativa och då dras man mot dem och gör ingenting, man blir passiv. Men det kan också vara så att vi vuxna eller att media eller de sociala medier och allting vi lever i målar upp sådana prestationskrav och sådana saker kring oss som man känner sig pyttepytteliten och tror att man inte kan klara av någonting själv. Det kan finnas en sårbarhet också som gör att vissa ungdomar är mer sårbara än andra. Men om man som förälder om du märker att du har en tonåring som mår dåligt då är det fara och färda. Det är fara och färde när, när professor Danota Wasserman säger så mycket som 29% I, i, inom EU-länderna då så en tredjedel nästan av våra ungdomar mår psykiskt dåligt och kallas för den osynliga gruppen. Och då skulle jag vilja säga då som råd till föräldrar att lägg ner, eh, dra ner på jobbet, var hemma med era ungdomar, se till att ni kollar vad de gör, relatera till De Blir en jobbig förälder då, men det är det enda du kan göra för att kunna ha koll på och visa att du bryder. Och även fast du mär, möts av protestbeteenden ska du inte ge upp, för det. Är en deppad tonåring behöver, de behöver relationer. Nu ska jag läsa upp ett mejl från Maria, det står så här. Hej Eva. Lyssna på programmet med stort intresse idag. Nämligen för att jag har jobbat i skolans värld i många år och träffat en hel massa ungdomar som mått dåligt. Jag tycker, skriver Maria, att många lärare bryr sig inte om sådana ungdomar utan ägnar sig bara åt fina, lugna, gulliga elever och låtsas att de andra inte riktigt finns. Jag beundrar elever som trots att det må dåligt ändå går iväg till skolan och försöker hänga med. Själv var jag obehörig lärare så mina åsikter togs inte på allvar i fikarummet men jag älskade mitt jobb och engagerade mig för ungdomarna. Som lärare har man möjlighet att lyfta upp ungdomar men de flesta lärare jag kom i kontakt med gjorde tvärtom. Brydde inte om henne hon vill bara ha uppmärksamhet kunde jag ofta höra när jag sökte hjälp åt ungdomarna. Eh, och sen skriver jag Maria vidare så här Jag kunde ägna 10 minuter av lektionen och bara ha diskussion i klassen- om sånt som hände i samhället- till exempel där de flesta var med- och gav sin åsikt- Visa med elev, eller med eleverna på rasten- också antingen spelade spel- eller bara snacka. Det gillar ungdomar väldigt mycket- måste jag tillägga. Och en annan sak de gillar- det är att vi vuxna måste hålla oss som vuxna- och inte försöka vara tonåringar. De vill ha stränga men rättvisa- vuxna och en glimt i ögat- skadar inte heller- ungdomarna är vad vi gör dem till. Tack, Maria. Tack, Maria. Du, Sofia, du hade som är praktikant här, du, du höll inte riktigt med vad Maria skrev, om eller hur? Nej, jag, är ju då... jag såg det på ditt kroppsspråk, nämligen i ja. affärsförbordet här. Ja. Jag kan säga att jag är en av de här duktiga eleverna då. Mm. Och jag känner att i alla fall där jag gått i skolan, där fick inte vi någon uppmärksamhet. Vi som var duktiga, Nej, mm. Utan det var resurserna las på dem som var stökiga inte lika duktiga i skolan, inte lika drivna ja. och där kände ju vi oss och sidosatta ja. för att jag klarade mig själv betyder inte det att jag var inte var självgående och tyst så, att säga. så då behövde man inte lägga så mycket ja, krut på dig skolan. Mm. och då blev det en obalans i klassen att lärarnas uppmärksamhet kanaliserades till dem ja. som hördes och syntes och var stökiga mm. medan vi som kanske behövde ännu mer sporre att bli bättre ja. fick inte det, utan Nej. vi fick vara självgående okay. mm. det tycker inte jag heller är heller bra Så då, hur tycker du då Sofia som är vår nya praktikant här på Radio 1? du kommer från en folkhögskola i Jönköping mm. Mm. och går radioprogrammet hörde också ja, synd att vi läggs ner då, när du precis kommit. hit Jag blev jätteledsen ja. när jag ja, hörde det förstår jag. Ja. Du Men du, vad, vad ska man göra då? Vad ska man som förälder eller, eller lärare menar, nu säger jag fel Alltså om lärarna har för stora klasser så är det såklart ett problem mm. eh, men också att de elever som Kanske är stökare eller mår sämre att mm. det finns specialpedagoger som kan ta sig an dem. Så att läraren kan göra sitt jobb. Ja. Men sen behöver vi också en större kontakt med kuratorer, mentorer. Mm. Eh, samtalsgrupp, det var det bästa man visste. Tjejsnack hade vi något som hette. Mm. Hur gammal var du då? Det var mellanstadiet. Oh, okay. Men det var när man började fundera på de här mm. sakerna och vad är mens. 10-11-12 och, liksom, elva, tio, elva, och ja. sånt där. Ja. Och då att då det fanns en lärare som bara la fokus på tio tjejer i klassen. Ja. Vi pratade och vi... Pratar om problem och, och då blir man verkligen sedd. Ja, för det är ju att bli sedd. Så ja. vare sig du är jätteduktig eller inte lika duktig i skolan så handlar det om relation. Att stå ja. i förbindelse med, att möta blick. Att ta i. Jag är övertygad om, Sofia att man skulle kunna halvera undervisningstimmarna till att relatera istället. För om du bekräftar någon först, då kan man lära in nästan vad som helst. Öka motivationen, men om man är obekräftad då minskar motivationen och då lär du ingenting. Och också de gångerna ja. man har haft en mer personlig relation mm. till lärare, de gångerna har man lärt sig mer. Ja. För de, det här är min favoritlärare. Ja. Jag respekterar ja. dig. Jag vill lära mig av det du har ja. att lära mig ja. Och sen också. Ja, större uppmärksamhet från kuratorer, psykologer, ja. skolpräst, jag vet inte. men... Finns det skolpräster? Ja. Nej, jo. det har jag aldrig hört talas de är om. Men bara Va? där för att sprida en. Finns det skolpräster? Tillgivning att man ska kunna prata med någon. Mm. Okay. Och också yngre människor i skolan. Yngre människor ja, också, ja. man Och då blir de inte, som Maria ska spela tonåringar heller, eller hur? De har, de har närhet till sin egen ungdom om man säger Exakt. så mm. toppen Sofia, det är bra inlägg, det är bra en ung människa här i studion idag också Hörrige, nu är det dags för en nyhetsuppdatering ser jag på klockan här men du är ändå välkommen du vet att ringa in i pausen numret är 0200 11 och jag pratar fortsättningsvis ända fram till 12 idag om hur ska vi hjälpa våra unga som är psykiskt dåligt, vad tycker du? ring nu Radio ett. Eva Russ Ja, det är jag det och jag sitter här just nu och tar emot ganska mycket mejl har strömmat in och telefonsamtal och dagens ämne är Med anledning av en stor EU-studie är det att det finns en osynlig riskgrupp för psykisk ohälsa och självmordsförsök bland våra ungdomar. I ett större projekt där det ingick 12 000 elever runt om i Europa så jobbade man med förebyggande insatser. och Det visade sig att när man lärde ungdomarna att de fick någon slags kunskaps- eller färdighetsmanual- kring vad psykisk ohälsa är hur man kan identifiera det vad man kan göra för att motverka om en kompis mår dåligt och vem man kan vända sig det, så gick ohälsotalen ner men också i, de, i den här studien ingick att man utbildade lärare lite mer till att kunna identifiera alltså att inte bara Ta för givet att den som är tyst eller så deppad ut och trött. Utan att det var, om det var till exempel, kan jag tänka mig det här: lägga till själv då, ett frekvent beteende när en person eh, eller en elev då mår dåligt att man inte bara blundar för det. Eh, Sofia mejlat in och skrivit så här: Hej jag var lyssna på ditt program angående ungdomars ökande psykiska ohälsa. Du sa till en ringare att du tycker att det är bättre att reagera än att inte reagera. Kan du precisera och komma med ett exempel då jag själv noterat bland vänner, familj och så vidare att detta verkar vara ett av de stora problemen när det gäller barn och ungdomars ökade psykiska ohälsa? Tack för toppenprogram. Hälsningar, Sofie! Tack, Sofie, för din fråga och tack för de omdömerna. Det är värme ju vete, du, skulle du veta. Ja, du har väl egentligen svaret i ditt eget mejl, skulle jag säga. Därför att du har, ju, du har ju också iakttagit det där att. Många föräldrar kanske även lärare står flata och väljer att blunda för när någon mår psykiskt dåligt. Om vi ser att någon blöder då springer vi fram och vill plåstra om då vet vi liksom första hjälpen. Men när någon mår psykiskt dåligt så verkar många människor vara så extremt handfallna. Det är inte ett dugg skillnad på att mår fysiskt dåligt eller psykiskt dåligt. Man behöver samma om omplåstringskitt i alla fall man behöver någon som berör en precis som Maria skrev i sitt mejl oxytocinutsöndring, alltså lugnande och må bra hormoner utlöses när någon annan tar på dig så du kan inte utlösa dig själv men däremot kan du utlösa endorfiner som också mår bra och lite lyckohormoner genom fysisk träning meditation och sådana saker ta på varandra, klappa på kinden, stryka på armen stanna, stanna upp våra ungdomar som säger nej jag vill inte jag äter, jag äter på rum och säga Gå in och sätta sig, knacka in sig på rummet. Säga, du Kalle, Pella Fie, och heter, se mig nu i ögonen. Hur mår du? Vad har du gjort idag? Nu sitter jag här en liten stund, jag ska inte vara här i flera timmar. Berätta vad du har haft idag. Berätta att du bryr dig om tonåringen. Berätta att du ser att den mår dåligt. Säg att ska vi gå och prata någonstans eller ska vi börja med att du och jag pratar med varandra. Tala om för ungdomarna att du inte tänker släppa taget utan du kommer stå på dig. Att vara envis och ihärdig är jätte, jätteviktigt om man märker att någon mår psykiskt dåligt. Alltså att inte låta sig få viftas iväg. Att... Ta med sig ungdommen i hampan. Jag vet att de inte gillar det, men de är inte myndiga. De är 14-15 år. Boka tid hos skolpsykologen, skolkuratorn. Um, var gärna med där. Och vill, du, vill de inte att du ska vara med så kan du vara med där utanför. Att, aldrig upphöra med att stå i relation är jätteviktigt och att också lägga ner tid även om det är så att tonåringen håller på jättemycket som det verkar då med sina sociala medier och sina aktiviteter så måste det finnas tid. det är fullständigt bullshit att tro att inte det behövs ungdomarna behöver stå i känslomässig fysisk förbindelse med dig som förälder, även om de protesterar mot det så ska den stå i förbindelse med dig i alla fall. Det är du som bestämmer, det är inte ungen som bestämmer. Och det handlar ju inte om att dutta och eh, prata bebispråk med en tonåring. Då är man ju körd som förälder, det funkar inte. Eller som en tidigare inringare sa, eller om det står på ett mejl, att leka tonåring och försöka vara på samma nivå. Det ligger i tonårstiden att man jobbar med självbehävdelse, att man vill visa kan själv, precis som en tvååring som kan själv, äta själv och så vidare eller gå på pottan. Men det betyder inte att en tonåring ska bli helt alienerad, alltså ensam, isolerad bara för att det på ytan verkar som så att tonåringen kan själv. Man har fortfarande ett antal år framför sig som består i psykisk och fysisk utveckling. Hjärnan är inte färdigutvecklad än kropp Den är inte färdigutveckla den så kroppen och själen fortsätter att utvecklas från 14-årsåldern när jag läste till psykolog det var i så länge sedan men det var kortare tid att läste till psykoterapeut så pratar man, och jag tror man gör det fortfarande om att man är inte riktigt om man säger vuxen förrän man når kanske åldern 23-24 år jag har egna erfarenheter av tre vuxna barn nu, men också av att jobbat inom psykoterapin och psykiatrin där man alltså har mottagna för unga vuxna och det är de som kan falla mellan stolarna som är 18-24 år där kan man faktiskt många gånger ha varit med om fast man liksom har blivit myndig, man har tagit körkort man har flyttat hemifrån, drabbas av Allt från enkla till svåra depressioner. Ja, det är precis som att själen gör en sista genomsökning av hårdisken. så att säga. Och då kommer man kanske fram till att fastna i något gammalt sparat program. Nu pratar jag bilder här om hjärnan funkar. Där man börjat fila på sig själv. Det är inte alls ovanligt att unga vuxna i 20-22-årsåldern blir deprimerade de kanske målar upp en väldig massa katastrofbilder och därmed får ångest om framtiden, de börjar tvivla på sin självförtroende, de kanske är nyexade har gått en utbildning och så matas de med bilder om hur allting är svart och hur allting är omöjligt de kan också behöva coaching så att föräldransvaret upphör ju inte bara för att ha en ung vuxen och den upphör definitivt inte bara för att en 14-årig väser stick ut i mitt rum, jag kan, jag kan hålla koll på datorn själv, nej säger jag, det kan de inte göra och i den här studien så säger man också det att det är ett problem och det här gäller EU-länder nu att ungdomar idag tillbringar för mycket tid framför datorn och sover för lite jag minns när min minsta unge som är snart 24 år gammal blev nästan eh, beroende av dator, vilket jävla liv det blev oss emellan när han och hans pappa och jag bestämde oss för, att satt oss ner med honom och ville reglera eller sätta in en timer när han bodde hemma på datorn han var så aj, han var så arg på mig och sin pappa men grejen var den att det gick under en period med detta och han protesterade som bara det. men vi tog det, de protesterna för det var enda sättet tyckte vi för att kunna rädda hans skolgång och idag så är han ju en vuxen man och så vidare som vi kan prata kring det här kanske små lite åt de här gamla minnena med men det ni som föräldrar behöver göra det är att sätta av tid till era tonåringar Var med dem, kolla vad de gör kolla även alltså det här med sociala medier, är ju ganska läskigt det är en oroväckande trend tycker jag allt ifrån det här med nätmobbing och näthatar och så vidare det har vi ju nu senaste i Sverige hemska exempel på med den här tonårsflickan som valde att ta livet av sig, va? I, det var i Katarina Holmes och så eh, alltså det drevet, drivet, det sociala drivet kan ta fantastiska och hemska och stora och oanade proportioner och därför är det viktigt att ni håller koll på hur, vad de gör toningar och hur de mår. Håll kontakt med skolan, fråga lärarna, frågar hur utvecklingen ser ut där med. Det är jätteviktigt så att överge inte era tonårsbarn, ha koll på dem. Bara för att de börjar bli unga vuxna så kan och vet de inte allt. Och psykisk ohälsa som innebär att den är osynlig, då är det verkligen fara och färde. För då lär sig tonåringen att eh, visa upp sig som att nej, allting är bra, allting är bra, allting är bra. Så hade jag, jag har haft då tonåringen, men någon som sa, nej, det är bara bra, det är bra, det är bra. Och sen märker man kanske att de inte äter ordentligt, att de tynar bort att de är svarta och med ringar under ögonen att skolbetyget fallerar då är det varningssignaler att ta på allvar och då måste du som förälder gå in och reagera ja, nu ska jag ja, inte eh, prata mer just nu utan nu ska jag trycka på pausknappen för det är nämligen dags för en sista paus här i mitt program, Evarus. Vad väcker det här för tankar hos dig? Vad tycker du ska göra för ungdomar som är psykiskt dåligt? Har du, ja, är du som förälder lyssnar just nu. Har du varit med om det här? Vad gjorde du då? Ring in till mig och numret inte rader det är ju som vanligt. Det kan du väl utan till det här laget. Men jag säger i alla fall en gång till. -11 12 13 Radio, Radio Eva Russ. Välkommen tillbaka, jag idag diskuterar med dig och debatterar vad vi kan göra för att minska den psykiska ohälsan hos våra barn. Jag har ju Sofia här i studion som är ny praktikant här på MTG Radio. Men Sofia, jag ska bara läsa upp ett kort mejl från Annette. För du är 23 år ung, eller gammal, brunt ja. på man säger. Jätteung. Jätteung, jag precis, som har åsikter kring detta. Men jag ska läsa upp vad Annette skrev. Hej Eva, skriver Annette. Jag tycker att en förändring i tankesättet hos föräldrarna behövs till att börja med ett eh, när barnet ska sitta i en vagn kan de välja en barnvagn där barnet är vänt mot mamma eller pappa det är nummer rätt tycker jag att barnet och föräldern har kontakt. Nummer två Mamma eller pappa får helt enkelt lägga från sig sina mobiler när de är ute med barnen. Barn gör som man gör och inte som man säger har väl även du sagt. Det vill säga, de vill ju använda mamma eller pappas mobil när de sitter i vagnen. En del barn är så små att de stoppar mobilen i munnen. Jag blir förbannad när jag ser sånt har också sagt till föräldern någon gång ibland bra, säger jag till dig Anette. Och sen skriver Anette så här, det kanske måste anordnas kurser för blivande föräldrar framöver så att de själva uppmärksammar sitt eget beteende när det gäller mobiler och datorer, frågetecken. Det kan ju vara en början i alla fall. Och skriver Anette avslutningsvis så tycker jag att vi vuxna som finns runt omkring får ha ögonen öppna, oavsett om det är egna barn eller andras. Och så får vi helt enkelt prata med varandra mer. Inte vara så rädda för varandra. Ett leende kan man kosta på sig ge lite värme till någon annan tack för ett bra program, kram Annett. tack så du Anett för detta och du, Sofia som sitter med mig här i studion vad, vad tycker du man kan göra för att hjälpa ungdomar som är psykiskt dåligt du jobbar ju lite aktivt med sånt också i Jönköping ja, jag skriver ju lite ledarkrönikor i Jönköpingsposten mm. och där har jag skrivit om detta och jag håller med Annett mm. också det här med telefoner är ett stort problem, tror jag samtidigt som man inte ska vara en bakåtsträvare men mm. jag tror att samhällets ideal som råder just nu mm. eh, tvingar barn att växa upp för tidigt. Vi får inte vara barn. Jag satt och lekte kontor när jag var 12 år. Det kanske mm. är gammalt, men det gjorde jag i alla fall. Eh, det gör de inte idag. Mm. De, de lever samma liv som jag gör, i alla fall på sociala medier. Mm. Eh, man får inte vara barn och man be, får inte bete sig som ett barn. Och då hinner man inte med processen i sig själv. Den här lugna processen, att man ska hitta sig själv. Mm. För man är det där ute, man leker vuxen och föräldrarna behandlar den också som en vuxen genom att tillgodose alla de här behoven man har. Yttre behoven, alltså, yttre behoven. Ja, inte de själsliga behoven. Och också det behoven. du sa mm. om, om att skapa en perfekt idealfamilj och välfärd mm. med prylar pengar, allting ska mm. se så bra ut utifrån medan det istället kanske är att du behöver lägga tid med ditt mm. barn du behöver Och ut i skogen och plocka svamp, även om det är Nej, det, men gör någonting. Ja, du, jag läste, jag kommer att tänka på det nu. Jag kanske ska ta upp det här innan vi slutar. Jag fick en bok om en bekant som hette, på engelska, någonting som jag tar på svenska. 50 saker som en pappa kan göra för sina barn, och som inte kostar något. Mm. Min pappa är scout, han är expert ja. på det där. scoutar är ganska bra på det, ja. eller hur? Alltså, eller väldigt jag har bra, ju lypat så ja. många gånger när vi har dratt ut på tipspromenad. Ja. Men det är ja. bra för bondingen. Göra saker, jag, alltså, alltså snacka baka, fika alltså man kan göra allt möjligt med våra barn och engagera tonåringar locka till oss dem istället oh, för att de pushar från oss ja. Generation, vi tittar hela tiden ner i mobilen ja. ta bort den Prata det blir istället. nya syndrom för hjärnan eller för för, för, inte för, hjärnan, men för, ja, för hjärnan också men för nackmuskulaturen eller hur? förr hette det musarm va? nu ah. hette det sms-nacken men det är också sådär. att vi måste få igång i tankesätt att det är viktigt att ta fokus från det här ytliga mm. Vi måste diskutera, skapa ja. en åsikt. Vad tycker de om ja. saker? Ja. Liksom tvinga ja. ungdomarna att börja tänka själva. Ja, ja. ja nog så vitt. Nu ska vi se här. Vi ska ta in ett samtal till här. Ja. Hallå, vem finns på tråden? Nej. Hallå, finns det någon där? Hallå? Ja, jag kommer direkt. Här. Jag heter Björn. Hej Björn, välkommen till mitt program Hej. Eva Rust. Du hörs i raden nu. Ja, jag hörde nu så här, Jag tänkte nästan lägga på för att det var en tjej som snackade precis innan här. Ja. Och inne på samma linje där. Ja. Men berätta du vad du tänkte. Det finns Det var där. Ja. Sådär. Ja. Jo. Jag var inne på det här att. Vi alla mår ju bättre. Om vi kan kommunicera det som är sant. Tror jag. Mm. Och då kan man ju fråga sig. Vad är det då som är sant? Mm. I, ...i samhället och kulturen. Eh, och då... ...tänkte jag... Ja, då, hon gick in på det där också, va? Att vi, vi ska ju vara så att lyckade, alla med Ja, Sofia som är praktikanten som sitter tvärs över bordet här. Precis, det var det hände du lyssnar på, eller hur? Ja, ja, mm. precis. Då tyckte jag att... Ja, nu är hon ju på rätt väg här. Mm. Mm. Jag tyckte att jag lyssnar på hela programmet- ...och då kom inte det fram, det här. Nej, ja, bra. Men då tror jag att eftersom kravet på att man ska vara så lyckad va, det gäller ju inte minst ungdomar då. Det ökar ju hela tiden också Du ska ha extra ja. jobb du ska vara snygg, du ska vara på Facebook du ska ha bra betyg, du ska ha mycket vänner hela tiden, press, press, press och det blir mer och mer hela tiden Tycker du det ja, också? Och då påverkas ju ung, ungdomarna ännu mer va. Och då men hänger inte då, föräldrarna, då, föräldrarna riktigt med i svängarna Det är det där bättre kanske men mm. Uh, och uh, ja, det här materiella du gick ju också in på det där mm. att uh, man ska ju ha alltså, man duger inte om man inte kan leva upp till de här idealen va? Nej. Och, och då säger ungdomar hur fan ska det gå till mm. och det är ett konsumtionssamhälle de har, jag har, jag har också jag tidigare på Ragdun de intervjuade 15-åringar men det är lika bra att ta livet av sig liksom. det är det, ja. det som är så förfärligt är när man, man hör sånt år, ja. säger de ju då borde ju vuxna lyssna vad är det de säger egentligen ja. Ja. De är uppgivna. De ser ingen framtid. När man säger så, så har man inga positiva framtidsförväntningar dessvärre. Och det är rejäla varningstecken vi pratar om som du nämnde nu. Ja, och det är ju mm. vuxengenerationen, som, det är vi som fortplantar det här vidare eftersom vi inte frågasätter det. Ja. Men när en människa vill ta livet av... Men då, vi har... fan, då blir man helt förvirrad mm. och ungdomar blir ännu mer förvirrade ja. än vad Men det innebär att barnen har, som blir tonåringar i Sverige har matats med negativa förväntningar fått kanske taske coaching eller ingen coaching alls i och med att föräldrars självförverkligande idag går före barnens behov tycker jag både små och stora ja. Jag tycker ja, man ser det jag, lite det på alltid, Men det ska ju också vara så enkelt va? Det är precis som att ja vi ska uppnå den här lyckan Mm. att, eh, att eh, precis som att livet är inte det faktum är ju att livet är inte sådär enkelt, nej det, det motstånd finns där, det ska finnas ja, där så ser det ut, ja visst ja, och, och om man då försöker säga att nej men det allting ska vara frid och fröjd va, mm. hur är det är va mm. solsidan, även om då ungdomar då, man märker ju också att allt står inte rätt till i världen va, nej Och, och då ska man trolla bort det liksom. Mm. men jag, jag tror att alla ska gå bättre om man, mm. man kommunicerar det som är sant ja. då kan man också börja lösa många problem högsta lyckan i livet Björn är när man får fokuserad uppmärksamhet som människa fokuserad uppmärksamhet öva dig och alla ni andra som lyssnar på det idag ge en er tonårsbarn eller en medmänniska fokuserad uppmärksamhet 5-10 minuter så ska du se vilken relation du kommer få sen Oh, det är jätteviktigt. Man ska inte, inte lägga locket på. Nej, ställ absolut inte. Ställ frågor, i, relatera, kommunicera <laughs> precis som du är inne på. Ja, oh, oh. ah, men jag tyckte det var bra när hon kom in där Ja, toppen, sig. var bra. Och tack så okay. jättemycket för att du ringde in till oss och lyssnade på oss, Björn. bra då. Okay. Hej, hej, hej. Ska vi hinna med Sofias sista inringar också? Absolut. Ska vi se, det ringer här. Hallå. Nej. Hallå där. Nej, då hinner vi inte med sista inringar i sådana fall. Kan vi kan väl säga det då att du som kom in i sluttampen här på mitt program Eva Rus på Radio 1, kan ju lyssna på det här i repris ikväll klockan 20.00 kan du ratta in frekvensen 101,9 och ta del av de diskussioner och de ord som jag och tillsammans med dig har spritt här just kring ungdomars eh, psykiska ohälsa. Detta är ett problem. Alltså ett, att svenska eller europeiska ungdomar vill avsluta sina liv innan man knappt ens har börjat livet. Alltså det är, det är så fruktansvärt när man tar del av de här studierna tycker jag. Så jag får pannverk, jag får huvudverk. Nu är jag lite förkyld som du kanske hör idag igen. Men jag, jag, jag blir olycklig. Alltså en tonåring som har börjat blomma, som har börjat få former, flickor har fått mens, man får killar, för skäggväxt, det händer saker med kropp, Man börjar bli kär. Då ska man alltså börja bara se allt elände i världen och vilja ta livet av sig göra göra suicidförsökssonhet och självmordsförsök. En svensk tonåring eller europeisk tonåring ska väl kunna vakna på morgonen och känna att jag är 14-15 år åh oh, vad det är roligt att leva livet åh oh, vilken härlig dag jag har framför mig leva nu men det är uppenbarligen så att det är något jättefel i vårt samhälle i våra relationer, i våran brist på tid som leder till att tonåringar många av dem, så mycket som 30% procent tycker att livet inte är värt att leva vad säger du, Sofia, det är ju inte klokt alltså nej och sen är det också det här som Som i mejlet innan var det Annette, ja. som sa Barn ja. gör inte som du säger utan barn gör som ja. du gör Om vuxna är inte är en bra förebild Och plockar bort telefonen och ja. lägger tid Och ja. barnen, för vi har tid Men vi lägger det på fel ja. saker mycket de måste bar alltså Barn och ungdomar De kommer bli glada om de får som du säger Fokuserad uppmärksamhet, uppmärksamhet. Ja. Det gäller i kärleksrelationer Det gäller i föräldrabarnrelationer Det gäller i tonårsbarnsrelationer. Fokuserad uppmärksamhet Barn, det var ju för länge sedan, jag vet inte om du kände till det Sofia, så var det under andra världskriget så, jag vill avsluta med ett ganska läskigt exempel, så var det så att man tog hand om barn vars föräldrar hade antingen blivit svårt skadade eller de dödade under bombningen av London framförallt då. Och då hann man inte ge vissa av de här småbarnen under ett eller ett, två års ålder fokuserad uppmärksamhet utan man hann bara ge dem det de behövde, mm. käk och en torr blöja. Då dog barn Barnen dog fast de inte hade fysiska skador på engelska sjukhus under andra världskriget för att de inte fick fokuserad uppmärksamhet. Så det är navet i alla mänskliga relationer att relatera. Det är därför jag brinner för mitt yrke, därför jag brinner för mina kunskaper och jag brinner för mänskligheten. Och jag tycker verkligen att ni som har lyssnat på här programmet ska ta er en tankeställare. Titta över hur mår era ungar. Skit i dem protesterar. Ni ska bry er om dem. Börja träna på detta så får jag höra lite hur det går sen. Det är jätteviktigt. Det är så vi kan förebygga och minska att våra ungdomar mår psykiskt dåligt faktiskt. Vi måste uppmärksamma dem mer. Jag tackar dig som har lyssnat jättemycket. Tackar dig Sofia som Absolut. var här. Är det första dagen då? Det första dagen. Spännande. Tre månader. Då vi, det är tre månader. får vi med. säkert höra mer av dig framöver. Nu är det alldeles dags för mig att lämna över till program här på Radio 1 som går mellan 12 och 13 som heter Best av Varsberg. Och sen kommer som vanligt då Cissi Wallin klockan 13.00 till 15 med något spännande ämne. Han är också gång och många gånger om relationer där. Och sen kommer Robert Asper himself med Shabby klockan 15-18. Och sen eh, tror jag det är Johan Kinmark med Sportvärlden klockan 18-19 också. Om du vill kolla exakt hur det ser ut så kan du gå in på radio1.se hemsida. Jag önskar dig en fortsatt bra dag. Nu tittar jag ut i studiefönstret. Ja, det är faktiskt blå himmel här i Stockholm. Så passa på nu när det här hemska, det här övergävliga mörkret lägger oss över oss klockan tre- Ut i friska luften, lyft ansiktet upp mot solen och under blå himlen. Vistas utomhus så mycket som möjligt när det ljust är ljust ute. Det kan också förebygga depressionstankar i alla fall. Jag är tillbaka klockan tio morgon igen hoppas du vill höra på mig då. Hej då och ha en fortsatt bra dag. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.